Radioteatret. I Trefitternes Radio spiller Giles Cooper. Efter John Wyndams roman. Oversat af Kurt Kreuzfeldt. Femte del. Ellers om nogle bekendte, der boede på de store bakker i Sussex i nærheden af kanalen. Der ville hun tage hen. Jeg er næsten bombe sikker på, at det er det, hun har gjort. Femte del. Verden indsnævres. Dagen efter tog jeg afsted til Sussex. Været var slået om, og det øs regnede, da jeg sagde farvel til Coco og kravlede op i lastvognen. Dorchester, Wimborne, Ringwood og Romsey lå øde i regnen. Ud over en enkelt trifitister her så jeg ikke andre levende væsener end et par blinde ponyer i Nyskoven hun kom frem igen, da jeg kørte ud af Rumsey. Men jeg blev nu ikke bedre humør af den grund. Ensomheden begyndte at komme mig på nærverne. Jeg tænkte der på at vende om og køre tilbage til de andre. Men så skete der noget. Jeg var på vej gennem en landsby nord for Southampton, da en lille skikkelse pludselig kom springende ud fra en have og løb mig møde og vinkede uret. Hallo, hvad er du, Følgning? Jeg hedder Susan, og jeg er 9 år. Er du alene? Nej, der er også Tommy, men han er kommet til skade. Han blev stukket af en af de der planter. Han ligger inde i haven. Og se, den står der endnu ved siden af ham. Stik fingrene i ørerne, så skyder jeg toppen af den. Er den helt død nu? Ja. Uh, de er vel nok er Ja, Tommy, din lillebror. Ja, han er kun seks år. Han var lige gået ud for at lege. Jeg er bange for, at han er død susen Og stakkels Tommy, skal jeg jo begrave ham? Ja, ved du hvordan spade? Jeg er overskuret. Vil du ikke hellere sætte dig i bilen og vente imens? Nej, det behøves ikke Jeg var også med til at begrave hundevaldene Har du ventet længe? Ja, en evighed men hvor er din mor og far? De er væk Pludselig en morgen kunne de ikke se Og så gik far ud for at hente hjælp Og bagefter gik mor ud for at finde ham Og Tommy og mig ventede og ventede Men ingen af dem kom tilbage Var du for at spise? Der var masser af os, i spiskammer, og da vi have spist det, gik jeg hente til købmanden, men han var der ikke. Og så tog jeg nogle kager og nogle kiks og skrev på en at jeg havde gjort det. Og da jeg gik hjem igen, var der en af buskene, der prøvede at stikke mig. Jeg sagde til Tommy, at han ikke måtte gå ud, men han må få lidt rigtigt at forstå det. Og så i går, da det var så varmt, løb han ud for at lege med sin trillebør, mens jeg var ved at vaske hans andre bukser. Kan han godt være i det hul? Mm. Det ser ikke ret stort ud. Det er stort nok. Du skal ikke være ked af det, Susanne. Han har overhovedet ikke mærket noget, og du har været så dygtig. Jamen, jeg var helt alene, og jeg troede aldrig, der kom nogen, og jeg var så bange. Ja, jeg ved, hvordan det er. Jeg har også været bange og alene, men nu er jeg ikke alene mere, og det er du heller ikke. Så, går det bedre? Ja, jeg tror, jeg har plukket nogle blobster. Hvad kunne frøken ellers tænke sig? En rød fløjskjole med kniplinger, En hat med frokost på ovenpå. Eller måske et elegant, bekvemt korset I hvor er du er altså sjov? Tak, Susan. Men hvis du altså har fået hvad du behøver at tøj så må vi se at komme videre. Chichester er en meget rar by, men vi skal køre langt. Hvor skal vi egentlig hen? Vi skal prøve at finde en gård i nærheden af Polbrook. Hvorfor? Jeg leder efter en dame. Hvad for en dame? Er hun køn? Ja. Godt. Kom så op, op i vognen med dig. Vi gider ikke være her mere. Nej, lugter ikke også. Jo. Det er nok alle de døde. Ja. Der var også en død ene i butikken. Mm. Men hun var bare ikke blevet stukket. Hun var faldet ned ad trappen og havde brækket halsen. Hvad ja, hun det? jeg så efter. Åh oh, nej. lad nu være at spekulere for meget på den slags ting. Det gør jeg heller ikke. Jeg ser bare åh oh, nej, fordi det regner igen. Så er vi altså i Pulverum. Hvor er bakkerne? Derovre. Det er jo mægtigt langt. Ja, det har jeg glemt. Hvad gør vi så? Den går, hun talte om, skulle ligge på nordsiden af bakkerne, så vi skulle kunne se den herfra. Måske kan man se røg fra en skorsten. Det er ikke nemt at se ret meget i det regnvejr. Nej, naja, og det er også ved at blive mørkt. Så kan vi jo slet ingenting se. Vi må have fat i noget lys af en slags. Tag din rækfrakke på, så ser vi, om vi kan finde en kraftig lygte. Jeg vil også gerne have et par gummester. Du skal have okay til venstre, mens jeg drejer den over til højre. Sådan. Det er ligesom en rigtig lyskaster. Så slukker vi. Nu skal vi se, om vi får noget svar. Kan du mor også alfabetet? Nej. Jeg kendte en dreng, der hed William. Han havde din i en lombog. Hvis vi bare kunne se et eneste lille lysklem, så ville det være nok. Vi prøver igen. Først til venstre. Og så til højre. Venstre. Der var noget. Sluk. Sluk skønt sluk jeg så noget Hvor? til venstre, der er det igen Se Ja, du har ret Susan, du har ret Må, det hende Det skal det være Hvis du havde kendt mors alfabetet, så kunne du have spurgt hende Kan du se det nu? Ja, lige akkurat, inde imellem træerne Vi skal dreje til venstre i et eller andet sted Jeg kan ikke se en hånd for mig Der, der er det sket Og nu er vi lyset lige foran Og der står nogen ved siden af det Ja, det er hende. Josella. Bill! Oh, Bill, det var du længe om. Gisela, elskede. Oh, min egen rimbik. Jeg håber og håber. Elskede. I står og bliver pjaskvåde. Hvorfor skal I stå ude og kyse? Jeg ja, er det til sidst, hvor døde alle sammen tog jeg fra Westminster ud til Hampstead for at prøve på at finde dig. Og derfra videre til universitetet. Der har jeg også været. Jeg blev der kun et øjeblik, for jeg så Coco snuse rundt. Og så tog jeg direkte hertil. Kugle er god nok, han havde ikke gjort dig noget. Det kunne jeg jo ikke vide. Og gudsky lov for det. Hvis du ikke var kommet så hurtigt, så havde det været forbi med os. Ja, vi var alle blinde. Mary var på nippet til at føde, og huset var omringet af trifitter. Hun har den lille. De har det fint begge to. Og hun er ikke blind. Hvad hedder hun? Jean. Så er vi altså fire, der kan se. To voksne, en pige på 9 og et spædbarn. Nej, blinde tåber. Hold så kæft. Nej, om forlærelsen siger vi godt, at jeg ikke har nogen ret til at tale sådan til jer. Men blinde tåber, det er I simpelthen ikke råd til at være. All Hvad gør vi nu? Forløb går jeg i seng. Men i morgen så må vi tage fat på at finde ud af, hvad der skal gøres. Godnat. Det bliver ved at regne. Mm. Vi trænger os til. Hvorfor? Hvad tænker du på? Grøntsagerne. Det er en ualmindelig dejlig seng. ja. Yeah. Det gik dem fint. Mm. Dennis og Mary stak stemme til forbi De har det bedre end så mange andre. Mm. Er det meget slemt andre steder? Alle andre steder end her. Mm. Sådan føler jeg det også. Åh, oh, vil lov, du kom. Jeg var syg af angst for, at du ikke skulle være Og jeg var så bange for, at du skulle være død og pest. Men det er du altså ikke. Mm. Det er mærkeligt at tænke sig, at de virkelige vanskeligheder først alt, hvor begynder nu. Mange tak. Det er meget opmuntrende for en pige at få at vide på sin bryllupsnag. Hvad i himmelens navn? Åh, oh, god varme skatte. Du er allerede op? Allerede. Det er langt over malketid. Har du malket? Ja. Jeg er ved at lære Joyce det, men det er svært for hende. Navnligt der køerne også blinde. Ja? Kom ind. Hvor jeg? Det er vel nok dejligt vær. Må jeg godt gå ud? Ja, hvorfor ikke? Nej, vent lidt. Vi må først se, hvor mange trafitter der er. De har det med at krybe nærmere om natten. Der er en over ved ledet. Og en over ved hækken. Uh, er de modbydelige. Og to uden for kostanden. Kunne du tænke dig at sætte lidt respekt i rækkerne? Ja, det vil være pragtfuldt. Og hun er for lille til at håndtere et geværpil. Det behøver hun heller ikke. Jeg har stadigvæk alt det trefittudstyr liggende på vognen. Masker, og handsker og gevær. Kom, Susan. Trefittjagten er gå To, tre, fire, fem kopper. Hvordan gik det jo? Fint, fint. selvom den ene står lige på kanten. Nej, det gør den ikke mere. Åh, for fanden ikke engang. Det kan man klare. Så er der lige et trin op, og så er du inde. All right du kan godt slippe med. Kan jeg anklager sagtens selv for rundt. Ja, så har vi en inspiceret hele godset. Og jeg skal toppen toppen af 27 trefitter. Susie falker Jeg elsker at skyde dem. Jeg vil gå ud hver dag, at han det job, og skyde lige så mange jeg kan. Og for regnskab over dem. Hvor er det? Så tror jeg ikke, det var længe før de er De klarer sig nok lidt endnu. Er ting færdig? Næsten. Og vi må skynde os. Kørene skal ind og malkes. hønsene skal også ind, når den lille skal bades. Det kan jeg. Jeg har ikke endnu skat. Der skal også kannes smør og hente vand og lave 117 andre ting. Og jeg skal have lastvognen ind i morgen tidlig. Hvorfor? Hvor skal du hen? Ud på rov. hvad? Landbrugsmaskine og benzin og alt muligt. Må jeg komme med? Nej, der bliver en masse slev med tunge ting. Er du klar til at tage en nap med, Dennis? Ja, hvis du mener, jeg kan være til nogen gavn. Selvfølgelig. Du kan da vel tage den ene ende af en 150 liters trummel lige så godt som en ved anden. Så er ten færdig. Oh, det skulle du ikke have sagt så højt. Du to måneder der. Ja du er, ja du er to hele måneder. Ja du er hele to måneder. Ja din sår virkelig helt lyst. Mm, det er faktisk begyndt at blive lidt mørker. Så er der til, tæn af færdig. Susen ring på bil. Bil, bil. Der til. Okay okay, du behøver ikke at skrælle hele huset ned. Jeg vil have at vaske mig. Vi troede du var nede på en og læse en salat. Traktoren er gået i stykker. Er det noget alvorligt? Det er så, man tager De har to over på nabogården, men så skal vi muligvis skaffe dieselolie i stedet for benzin. Lad brød gå rundt, Susen. Ja, det er den nye omgang. Ja, jeg har kommet mere bagepulver i dengang. I det er meget bedre end det, vi fik i gamle dage. For to måneder siden. Ja, det føles som gamle dage alligevel. Ved du hvad? Jeg fik 43 3 fitter i dag. Nu er jeg oppe på 217. Og der kommer bare flere. Hvad er der i vejen, Bill? Jeg tænker... Jeg kan tage med i morgen, hvis du vil efter traktorbenzin Nej, jeg vil et andet sted hen i morgen Efter kul? Nej, jeg kører til Tinsham Tinsham? Helt til Wilshire? Hvorfor? Hente to lastvogne med chauffører Vil det sige, at du vil flytte os alle sammen derovre? Ja, jeg starter tidligere og tager sportsvognen Så skulle jeg nå kunne være tilbage inden aften Jeg bryder mig ikke om at tage fra. her er dejligt Det synes jeg også Og vi har da fået det hele meget godt i gang Nej, vi har ikke vi har slæbt os en pukkel til bare for at holde fri for tre og frembringet måske en 16. del af, hvad vi sætter til livs. Vi er ikke samlet forråd af nogen art. Vi har ikke brændt til vinteren. Vi er ikke forskudt forskud med noget. Vi vil klare os meget bedre i et større samfund. Der er også en anden grund. Ja, men... yeah, det er nok lidt tidligere meddele sådan noget, men uh, jeg skal have et barn. Hvordan kan du vide, det er blevet til smør, når du ikke kan se tante Joss? Det kan jeg mærke. Det føles anderledes. Hvor bliver I dygtige til alt muligt? Vi gør vores erfaring. Solen er gået ned, ikke? Jo, næsten. Hvornår kommer onkel Bill tilbage? Søde ven for 27. gang, vi ved det. Jeg kom bare til at tænke på det. Og lad for alt i verden være med at spørge Gisella om du Hun bliver så nervøs. Det gør ikke noget, Joss. Jeg er her. Jeg har lige været ude efter ægme. Det burde jeg kunne gøre, men der er nogle ting, jeg ikke er god til endnu. Han kan jo også have bestemt sig til at blive der i nat. Ja, det vil jeg næsten tro, han gør. Mm. Det er en lang tur, han vil helst ikke køre, når det er mørkt. Hej! Hvad er der? Jeg synes, jeg kan høre en bil. Det er han! Se, der er han nede på landevejen! Hurra! Hold dog op med at springe sådan omkring, Susan. Han tror bare, der er noget galt. Er der nogen med ham? Det kan man ikke se. Han har snoget kalasjen op for fitternes skyld. Han er i hvert fald ingen lastvogn med. Spring ud og luk ledet op, Susan. Jeg ja, er på vej. Åh, oh, Bill, det var nok dejligt. Du nåede det ind, det blev Har god tur, det er i hvert fald gået stærkt. Er der noget galt, Bill? Vi lige alligeveligt til Det var sket med dem. Sket med dem? Det så til, at de havde fået pest. Ja, nogen må være sluppet af for lastvognene var der ikke. De havde sat den selv på døren, men dem var blæst væk. Der var kun et hjørne tilbage. Der var i hvert fald ikke et levende væsen at se, bortset fra et par trefitter i indkørslen. Hvad gør vi så? Bliver her. Vi må lære at klare os selv og blive ved med at klare os selv. Måske i alt fremtid. Stolpe nummer 95, du har sat op i dag. Jeg kan også mærke dem. Nå, kom så med stoltråden. Det bliver ligesom det romerske mur, når det er færdigt. Og mil efter mil er givet i jord, med tråd og stolper omhægnet bliver. Hvad for noget? Ja, for fanden. det en eller anden form, må vi jo give dig noget undervisning. Jamen, jeg kan da en masse. Jeg mener, jeg kan ramme en trafik på 25 meters afstand, og jeg kan næsten malke en ko, Her kommer nummer 96 på 25 meters afstand, og jeg kom tre malk i en kå. Måske er Måske er det alt den lærdom, hun behøver. Hvad er det, du har så travlt med at skrive? Dagbog. Og du tænkte at blive vores tids antraksiske historisk røver? Nej, men vi er nødt til at føre rapporter over, hvad vi har gjort, og hvordan vi har gjort det. Hvornår vi såede og hvad vi høstede. Ellers har vi ingen mulighed for at lære vores fejltagelser, og den bliver der sandelig nogle stykker af. Er du ved at miste mod? Nej, ikke rigtigt. Men jeg har prøvet på at læse lidt om landbrug og kvægeavl. Og desværre har ingen af forfatterne tænkt sig, at nogen kan være så uviden om den slags som jeg. Der er ingen af dem, der begynder fra grunden. Det er det samme med madlavning og havebrug, men vi lærer det nok med tiden. Hvor meget jord vil du indhegne? Omkring 100 tynder land, med et ekstra hegn indenfor. Det vil tage lang tid. Hm. Tid er det, vi har allermest af, min elskede. Vi har al den tid, der er til i hele verden. 24. september. Nu er hængene sat op... Og alle fitterne kan holdes ude, og der skulle de gerne blive. Det vil sige, at Susan nu kan arbejde mere med i driften, i stedet for at skyde fitter. Vi har høstet 20 sække hvide, som vi har tasket på temmelig primitiv måde. Jeg vil nu finde ud af, hvordan vi skal få det malet. Måske en vindmølle. Så i dag en flok ærhønd slætte fra stupmarken, men havde ingen 12. bøsse med det. december. I dag må jeg skrive... Bil blev væltet om. Kul og sparket af en hest, han prøvede på at fange. Han er ikke kommet alvorligt til skade, men der går nok nogle dage, før han kan komme op. Det er nu ubehagelig påmindelse om, hvad der kan ske, hvis en af os bliver syg for alvor. Vi lever på randen af en katastrofe, men jeg må indrømme, at jeg har det glimrende til trods for mit hurtigt voksende omfang. Beholdningen af madvarer er i øjeblikket. Klokken to i morges assisterede jeg jo selv med at føde vores søn. Hun var strålende, tapper og gjorde selv det meste arbejde. Ingen af bøgerne var til nogen nytte, men heldigvis var det ret indlysende, hvad der skulle ske i de forskellige faser. Vi kalder ham David, og han vejer 6,5 pund på køkkenvægten. Til eventuelt senere brug anfører jeg her fødselens kørepæde. 12 dusin blære, 5 badehåndklæder, et svinetru, 12 dusin barberblade, 20.000 cigaretter i lufttætte dåser, 5 kilo tobak i Dito, 10 dåser bolsjer. Det har jeg ikke sagt noget om. Nej, det er jeg selv. Det er heller ikke mere en rimelig bil, når vi andre skal have cigaretter. Og jeg kan også godt lide bolsjer. All right, læs videre. Det var det hele. Godt. Hvis vi nu tager den store vogn, så skulle der være rigeligt med plads til mere. Hvad andet vil I have, hvis vi kan finde det? Bøger med blindskrift. Ja, når vi kommer til Brighton, skal jeg se, om der står noget i telefonbogen om den slags. Ellers så må det vente, til vi engang kommer til London. Tror du ikke, det ville være bedre at tage til London under alle omstændigheder? Nej, det tror jeg ikke. Ikke endnu. Brighton er mindre og ligger ved havet, så der skulle absolut ikke være nogen smittefare efter et års forløb. I London må man stadig regne med en vis risiko. Desuden er det betydeligt nærmere. Flere ønsker. Hvis du kunne få fat i en væv og noget garn. Og en drejeskive til keramik og noget der Ridebukser. Longplæringplader til de lange vinteraftener. Vi kunne måske få fat i et, en filmfremviser til børnene. Ja, og et filmkamera, så vi kunne tage film med os selv. Hvorfor ikke, Mads, du pigen så gennem nøglehullet fra automathallen ude på målen? Ja, hvorfor ikke? Som Dennis siger, aftenerne er lange om vinteren. De er da også lange nu. Jamen, det er noget andet. Nu er der en masse forskellige at gøre uden Det føles som om, det er en yndig aften. Det er der også. Luen og lys med gylden af aftensud Jeg kan høre tre uden for hegnet Ja, man hører dem mere og mere Det er fordi der kommer flere og flere Har I ikke lagt mærke til det? Nej, jeg har andet at tage mig tænder til tryfitter. Men det er der altså Der er i hunderavis uden for hegnet Så længe de bliver udenfor for Lad os arbejde i fred Kan de jo være lige meget. Vi kører til Brighton straks i morgen som om det er en god vej. Det er det også. Kan du huske den? Ned gennem bakkerne og lige ind til Brighton. Mm. Nu kører vi forbi vejen ned til Lewis. Det er lørdag, ikke? Jo, det tror jeg. Sikke en trafik, der har jeg været for bare år siden. Ja, og nu er der intet at se på vejen. Jo, det er der nu alligevel. Hvorfor standser du? Der er en spæring tværs over vejen 100 meter længere frem, og der er malet adgang forbudt med store bogstaver. Det er er ikke lov til. Der er nogen, der skyder på os, hva? Ja. Yeah. Hjælp mig ud, Bill. De prøver ikke på at ramme os, det kunne de sagtens have gjort. Nå, lige meget. Vi retter os efter advarslen. Hvor kører vi hen? Til London. Men du sagde jo, det var risikabelt at tage til London. Hvad er ikke risikabelt i dag? Den er Lower Regent Street med udsigt over Piccadilly Circus. Lige ved -uret. Den ene viser at falde af. Står også figuren der nu. Ja. Nå. Jeg vil vide, hvordan han ser ud. Som Piccadilly Circus uden mennesker og trafik. Da jeg boede i London, stod jeg tit meget tidligere op om sommeren for at spasere rundt. Han ser nøjagtigt ud som sådan en sommermorgen ved femtiden. Gør han? Han lugter så underligt muggent. Det er også den væsentligste forskel. Bortset fra rundt omkring på 13 op til Eos, ved indgangen til London Pavilion, og i kolonæren i Regent Street ligger der små tøjbygter med knogler og ud her. Og så siger du, at ikke anderledes. Ja, det er også den eneste forandring. Jo, så er bilerne begyndt at ruste. Kom, så går vi i butikker. Bolsjerne, onkel Bill. Hvor er de bolsjer? De ligger begravet under 50 meter prima møllet kampgangstof. Uh, er du væmmelig. Er det virkelig møllet? Muligvis. Vi tog det bedste, vi kunne finde. Men i London er møller og de eneste levende væsener man træffer. Ja, vi var simpelthen glade for Halles selskab. Stilheden var fantastisk derinde. Er der mere, der skal læses af, jer? Ja, bolsjerne. Her, er din sukkergris. Stik så af med dig. Men først spørger du, om der er nogen, der vil smage? Mens vi er ved det luksusbetonede, så kan vi lige skal tage disse her flasker med ind. Jeg har den. Nu skal jeg tage den. Nej, jeg har noget andet til dig. Hvad i alverden er det? Hvad stupien så gennem nøglehullet. Bale. Det er jo Venusbillet. Rugby Venus. Ja, plus en Canaletto og en Constable og en Frans Hals. Der er jo stik nogen andre, som interesserer sig for dem, så jeg huggede dem på Nationalgalleriet. Den, den kommer til at betyde kolossalt for dem. Tror du, de har det svært? Mary og Josh skal nok klare sig. De har altid nødt til at tage det i huset. Dennis kan være lidt i etablen. Det skal nok gå over. Han er jo snart dygtig til blindskrift, Og vi har en masse bøger med hjem. Han har ellers ikke nogen læsest. Nej, men jeg vil have ham til at læse alt, hvad han kan finde om middelalderen. Jeg ved vide nøjagtigt, hvad man gjorde i den tid små lukkede landsbysamfund. Hvad man brugte det til at lave sæbe af, knap og nåle. og... Skal vi virkelig til at begynde helt forfra? Hvis vi ikke gør det, så ser det sort ud. Åh, Jeg dur ikke til sådan en tilværelse. Slider, slæber, kamp og sult er ikke til at bære. Om forladelse. Et anfald af selvmelidighed. Trang til protest. Det er nok whisky. Og musikken. Og trods alt har vi da overlevet et helt år. Og vi har det bedre nu, end da vi begyndte. Ja, vi har David. Ja. Og tusindvis af ting. Møllen og dyrene og havene er der efterhånden ved at komme skik på. Og jeg har dig. Der... Ja, så længe vi holder sammen, så kan det kun gå godt. morgenmaden, når vi ikke mere har hverken te eller kaffe. Øl? Den er mægtig! Du bliver ved med at drikke mælk, min pige. Øv! Hvordan laver vi øl? Det bruger man af byg. Hvordan tegner før det vores byg? Fint, synes jeg. Jeg har tænkt på at udvide arealet. Hvem var det forresten, der sagde, at der blev ved med at komme flere trifitter? Det var mig. Og du har ret. set fra planteskolerne har jeg aldrig set så mange på en gang. Hvad gør de egentlig? De står stille på deres rødder af træfitter, Men de bliver flere og flere for hver dag. Hvorfor må Tror du, der er en særlig årsag? Ja, selvfølgelig. Det er ham, der får dem til at komme. Man siger ikke ham, prøv, Susan. Måden det? Jeg tror du, er pifter efter dem, når jeg sover? Nej, men det er dig, der laver mest døj her på stedet, når du saver og hammer. Det kan de høre. Hvor, Susan? Det er planter. Planter kan ikke høre. rejd, onkel Bill. Kan du se den, der er på vej tværs over marken på den anden bakke? Ja. Så prøv at skyde ud af vinduet. Bare op i luften. Hvad gør man ikke for at morder børnene? Fortæl så, hvad du ser. Denne stanse, den er knap en kilometer herfra. Nu drejer den på rødderne, og nu kommer den imod os. Og det vil den blive ved med en 10 minutters tid, så stopper den og lytter. Hvis den kan høre de andre ræsle, fortsætter den i den retning. Hvis den ikke kan høre dem, vender den om og går videre i den gamle retning. Du har sandelig holdt skarpt øje med dem. Det gør jeg altid. Jeg hader dem. Hun har faktisk ret, Bill. De planter. De har ingen øre. De kan ikke høre. Så kan de i hvert fald noget, der ligner det så meget, at man skal være biolog for at kende forskel. Kan I huske, hvordan de begyndte at samle sig omkring huset i samme øjeblik, vi var blevet blinde? Det gjorde de tit i trupperne, inden folk var blevet blinde. Jamen ikke her. Her var de under kontrol, og de prøvede aldrig på noget som helst, før det hele gik af helvede til. Men så benyttede de sig omgående af situationen. Hvorfor? De er før brugt ud af deres indhegning. Jamen ikke alle sammen på én gang. Bill? Ja, ja. Jeg bliver sgu helt var de H du har fortalt mig det engang. De udvælger et stykke af indhegningen. Samler sig en klønge, som de gør større og større. Til sidst bryder hegnet sammen under presen. Endelig har vi fundet det, vi så længe har søgt efter. Et militærdepot med flammekaster og tilhørende brændstof. Jeg tog fire med hjem i dag og sammen med Gisela har jeg nedlagt omkring 500 trifitter. 10. august. Høsten er i fuld gang. Jeg har lært at smide en hestesko, som hesten til synlande anser forbrugbar, til nærmere på modstående side. Tidligt i mordet afbrændte vi flere hundrede trifitter langs nordsiden af hegnet. Jeg fører dagbogen, fordi Mr. William Mason og Mr. Dennis Brandt er taget til London for at hente svogelsyre på en kemikaliefabrik i Romford, og først kommer hjem i morgen. Vi er ved at løbe tør for brændstof til flammekasterne, og onkel Bill vil forsøge med noget andet. Det er den 17. oktober min 11-års fødselsdag. Jeg fik et tæppe af tante Mary, som hun selv har. Hvad fanden var det? Et lille vink om, at her skal vi ikke komme mere. Det var Automobilklubbens bygning, der bræssede sammen lige bag os. Det har været rystelserne fra vognen? Ja, det vil ske igen, hvis vi ikke passer på. Det bliver vores sidste besøg på Piccadilly. Hvordan ser herude nu? Bedre. Hvordan? Det ser ud som om, det tilhører en helt anden slags væsen, og der ikke har spurgt til fælles med os. Der vokser der et morbadtræ ud af et butiksvindue, og fortorven er dækket af grønt mos. Man kan ikke se springvandet fra hvedbænder, og spor. Vi kan overlade byen til kommende tiders oldgrænsker og køre hjem. Meget forsigtigt. Kommer om et øjeblik. Er du egentlig klar over, at før jeg blev gift med en landmænd, du er aldrig op før kl. 9? Og før jeg blev gift med landmandens kone, ja. jeg aldrig... Ah! Susan! Ah! Hvad, var det? Hvad er der sket? Hvad var det, der skrejt? Åh, oh, nej! Jo, jo, jeg kan godt se alligevel. Jeg tror, jeg er blevet blind. Selvfølgelig kan du se. Bill, det er helt mørkt nedenunder. Jeg Har gardinen en fra? Ja, jeg gjorde det, inden vi gik i seng. Hvad kan det være, Bill? Nu skal jeg gå ned og se. Hvor er lomlykken? Hvordan kan det være mørkt nedenunder, når der er lyst heroppe? Hvad nu bil? I kan godt komme ned. Er alle de i orden? Nej, bestemt ikke. Herinde er der ikke noget at være bange for. Lad os se på vinduerne. Hvad er det for blade? Trifidbladet! Tæt pakket mod roderne, ja. De er brudt gennem hegnet i nat og omringer hele huset. Nu vil de have fat i os. Det var femte del af Jarls Kupers i Trifidternes dag... Et radiospil i seks dele efter John Wyndhams roman, Kurt Kreuzfeldt har oversat. Personerne var Bill Mason, John Han Petersen, Susan Helle Vestergaard, Seller Lene Timrod, Dennis og Mary Brent, Paul Thompson og Aster Esper Andersen, og Joyce Taylor, Annemette Svendsen. Teknik Finn Kvist Instruktion Søren Melsen